I episoden her skal vi advare om eksplicit indhold. I episoden omtales selvmord og selvmordstanker. Hvis du har tanker om selvmord, opfordrer vi dig til at kontakte livslinjen på telefon 70 20 12 01. I episoden omtales også selvskade og spiseforstyrrelser. Hvis du har brug for hjælp, opfordrer vi dig til at kontakte Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade på 70 10 18 18. Jeg mærkede en varme bruse op i min krop, samtidig med at jeg frø så meget, at jeg rystede. Jeg hyperventilerede og prøvede i smug at tørre tårerne væk fra mine kinder. Men jeg var ikke i stand til at opretholde den facade, jeg i så lang tid havde sat op. Da min plejemor spurgte, hvad der var galt, kunne jeg kun sige: Jeg vægter ned. Jeg vægter ned igen. Må jeg ikke nok komme hjem? De sværeste ord i mit liv vil altid være, at jeg har brug for hjælp. Min plejemor forstod intet. Jeg havde jo givet udtryk for, at jeg var glad og velfungerende. Jeg var jo ikke længere et problembarn. Det du hørte her var et uddrag fra De Anbragte. En bog, der samler 21 fortællinger fra unge, der har været eller fortsat er anbragt i Danmark. I podcasten her går vi i dybden med nogle af fortællingerne, der dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til de anbragte. Det her er del 2 af Sofies fortælling. Så hvis du ikke har hørt den første del endnu, så synes jeg, at du skal pause din podcast og gå tilbage til del 1. Sidst vi hørte fra Sofie, havde hun lige fået at vide, at hun skulle anbringes uden for hjemmet. Hvad hun dengang ikke vidste, var, at det skyldte sig, at hendes mor havde sendt et brev til skolen om, at hun ikke magtede at passe Sofie. Sofie selv troede, at anbringelsen var, fordi hendes skolelærer den morgen havde taget hende i at ryge. I dag vil hun ønske, at hun havde kendt sandheden noget før. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde vidst det noget tidligere, fordi min, min tid efter anbringelsen var enormt svær. Jeg var enormt sur over på mig selv over, at jeg var blevet anbragt. Jeg havde rigtig dårlig samvittighed over for min mor, og jeg troede at hele tiden, det var min skyld. Men det var det i virkeligheden ikke. Ja, øh, så jeg bliver kørt øh, hjem til min mor, og øh, begynder at, at pakke mine ting, tal uforstående, og så kommer min plejemor og henter mig. Øh, og jeg kommer derhjem og får mit værelse, som jeg også har haft, når jeg har været på aflastning der. Det bliver så mit. Øh, og så, så starter hele min anbringelseshistorie der. Øh, nu nævnte jeg før, at jeg var rigtig sur på min... Øh, på mig selv, og at jeg var blevet anbragt. Og det var især fordi, at som øh, barn, der boede hos min mor, der var det jo tit, at min mor hun var væk, og jeg var meget bekymret for hende. Øh, så jeg var vant til, at når jeg vågnede kl. 3 om natten, og hun ikke var hjemme lige pludselig, så kunne jeg tage ud og lede efter hende. Så kunne jeg ligesom gå forbi de lokale værtshus, og jeg kunne ligesom banke på hos de venner jeg vidste, hun plejede at være hos, indtil jeg ligesom fandt hende og sagde, mor, nu skal du med hjem. Æh, eller, og så fik jeg altid en skider for at hente hende bagefter, men, men det var ligegyldigt, men, men, men jeg blev taget det her ansvar for at jeg kunne passe hende, pas, pas på hende, Æh, og det, det var vildt svært for mig. Det første halvanden år, der kunne jeg ikke sove ude hos venner øh, og veninder, fordi at jeg skulle hver aften ringe til min mor, de øh, har sikret mig, jeg skulle bare lige sikre mig, at hun stadig var i live, og, øh, og hvis ikke hun tog telefonen, så blev jeg rigtig utryg og rigtig ked af det, Æh, og Ja, og så er det jo klart, så kan man jo ikke sove hos folk, vel? Sofies liv ændrer sig, da hun kommer i plejefamilie. Og det er der flere grunde til. Jeg beskriver jo i bogen det her med, at jeg er så op efter, at jeg er blevet anbragt. Der er tusind ting, der er ligesom er nøgleord for, at det blev en god anbringelse, og det lykkedes. Det allervigtigste, det er, at jeg havde en øh, mega ressourcestærk øh, plejemor, som øh, først og fremmest brugte enorme mængder og enormt meget slagkraft hos kommunen, for at ligesom at få bevilget det, der bare nu var godt for mig, at jeg kunne få lov til at gå til psykolog, at jeg kunne få lov til at øh, få en hest, fordi at øh, jeg gik til ridning, men men jeg havde det så skidt øh, i en periode, at jeg, jeg havde brug for den der daglige terapi. Jeg havde brug for, at når jeg havde det dårligt, så kunne jeg bare gå ud i baghaven og, og gå ud til en hest, som jeg kunne snakke med, og nu med og du ved. Øh, en anden ting, som, som har været essentielt for mig, det var det her, som jeg også har nævnt en gang med, at min plejemor, hun har aldrig nogen sådan havde stemmen over for mig. Jeg kunne få lov til at fejle alt det, jeg ville. Men jeg ville aldrig nogensinde... Altså, jeg kunne godt få at vide, du har skulle jokket i spenalen, Sofie. Lad os lige finde ud af, hvad vi gør en anden gang. Men jeg, kunne ikke... jeg har aldrig sådan fået skil ud. Jeg, øh, så det blev... Og, og stemmen blev aldrig hævet, og der blev aldrig kastet med ting. Og så altså, på den måde, så, så jeg lærte ligesom at blive tryg med mennesker igen. Øh... Stole på folk. Det var en enorm øh, lang tid, hvor jeg ikke stolede på, på min plejemor. Øh, ligesom at jeg ikke øh, kunne sove ude det første halvandet år, så øh, ville jeg heller ikke rigtig kende svede dem på, på sådan rigtigt. Det var rigtig, Jeg ville ikke snakke med dem. Det var rigtig svært for hende at nå ind til mig og få mig til at åbne op. Øh, men, men tålmodighed og, og, og en masse god vilje og kærlighed, så, så lærte jeg faktisk, at, at det var ikke alle mennesker, der var utilregnede. Min plejemå, hun har sgu ikke at nogen penge på at have mig. Hun har også brugt rigtig mange af hendes egne ressourcer på at, at hjælpe mig. Når kommunen ikke har ville bevilge de ting, som jeg havde brug for, så har hun selv punget. ud. Og det, det er jo Helt vildt skønt, at, at man er så heldig at komme i en familie, som er så ressourcestærke og som er villige til at ofre så meget af dem selv på mig. Min historie den har bog, den hedder jo Et mælkebyttebarn, øhm, og jeg beskriver det her med at være et mælkebyttebarn, og det er også lidt det, jeg mener med at blomstre op øhm, til et statusmøde med min sagsbehandler, det har man engang hver halve år. Der, der siger hun til mig, Sofie, du er så et rigtigt mælkebyttebarn. Altså sådan, hvad? Ved du, hvad det betyder? Nej, det ved jeg ikke. En mælkebyttebarn, du ved godt, en mælkebytte, det er, lidt sådan, det er lidt sådan et stykke ukrudt. Man vil helst gerne slippe af med dem. Man vil helst ikke have dem. Men så formår de alligevel at gå op. Og de kan gå op alle steder. De kan gå op igennem asfalt. Og så blomstrer de. Og de blomstrer med den her flotte gule farve. Og Selvom de, man helst vil have været dem for uden så viser de alligevel hele verden hvor skønne de er. Og så øh, kan de sprede deres frø. Jeg, jeg, jeg var bare helt vild med det her øh, eksempel. Og Et mælkebyttebarn, det er jo ikke noget hun har opfundet. Det er jo et et term, man bruger øh, i den her verden, men, men min situation, der var sgu ikke nogen der vil, altså, der var sgu ikke nogen der ville kæmpe svemmer. mig, der var ikke nogen der ville håndtere mine problemer. Æh, der var bare lige den lille smule vand, jeg skulle have, som jeg fik fra min plejefamilie. Og den lille smule næring. Og så, øh, som jo ikke var en lille smule, det var jo et kæmpe arbejde. <laughs> men, men så blomstrede jeg mig, og jeg blev sgu et, et, et godt menneske. Jeg gik op i, i min ridesport som jeg faktisk blev rigtig dygtig til. Jeg øh, blev rigtig dygtig i skolen. Jeg fik rigtig gode venner. Æh, jeg blev... Øh, pæn at kigge på. Sådan, altså, jeg var ikke længere den her 10-årige pige med helt sort sorthår og ligebleg, og, som ikke fik ordentlig mad og øh, gik gammel, læsede tøj. Jeg var, altså, hele min sådan, min udstråning, blev anden. Så det er det her med, jeg sådan, når jeg beskriver det her med at være et barn, så ville alle selvfølgelig helst have været det for uden. Men, øh, men jeg gjorde det fandme alligevel. Altså, gik mega godt for mig. Altså, livet kørte på skinner. Og, øh, og, så, og jeg skal på efterskole. Det vil jeg vildt gerne. Og jeg skal på den samme efterskole, som min søster har været. En sports efterskole. Og hun har også elsket det. Og så, øh, ja, jeg ser virkelig frem til det her. Det, det går rigtig godt øh, til at starte med. Og alle, altså også min plejemor og kommunen og sådan noget, de siger, go for it. Selvfølgelig skal du på efterskole. Øh, men så, øh, så begynder det lige pludselig ikke at gå så godt alligevel. Øh, jeg øh, lukker bare lidt inde i mig selv. Øh, det her med, at der altid er mennesker omkring en. Det, det, det, det påvirkede øh, mit nervesystem. Det er sådan, at, at man, kan, man kan arbejde med rigtig mange ting, men kroppen glemmer aldrig. Og, øh, og når jeg ikke havde mulighed for at trække mig øh, og, og lade op, øh, så, så, så var mit nervesystem var stadig skrøbeligt. Og, og, og det var altså det, der, der sådan gik galt der. Jeg havde ikke mulighed for at trække mig. Så gjorde jeg det så alligevel på den her efterskole. Det vil sige, jeg Øh, lukket mig ind på vores værelse men hvor der også var andre mennesker øh, og lå i min seng og ville egentlig bare gerne øh, være alene men kunne ikke rigtig få lov til at være alene for der kom hele tiden folk ind der kom hele tiden folk der gerne snak, og det vil sige jeg blev nødt til at lægge i seng i længere og længere tid og fik ikke det optimale ud af det øh, og det vil sige at jeg isolerede mig mere og mere fra skolen. og de venner jeg nu havde der og så begynder folk jo at, at, at snakke Øh, og så kommer man lidt uden for fællesskabet igen øh, og så fik jeg det faktisk rigtig dårligt fordi jeg havde den her forestilling om at mit efterskoleophold skulle bare være pisse fantastisk og, og det blev bare ikke som jeg havde håbet og jeg kunne bare mærke at jeg fik det ringere øh, og dårligere og jeg blev ked af det og jeg, blev altså, jeg fik det ubehageligt og jeg begyndte også at kaste op igen og, og sådan nogle ting øh, Ja, yeah. øhm, og så det har med at skulle indse, at jeg klarede ikke lige så godt, som jeg havde håbet. Og øh, hvorfor føler jeg lige pludselig, at det går ned og bakke igen? Hvorfor har jeg det sådan her, når når, når var så godt, nu fejler jeg igen? Det var det, det var virkelig, virkelig svært for mig, og jeg kunne ikke sådan, jeg følte ikke, at jeg sådan kunne komme og sige, nu går det ikke godt mere, fordi altså det kunne jeg ikke sige. Øhm, og, og, og det blev faktisk så til, at jeg, jeg begyndte at, at skære i mig selv. Øhm, jeg listede ud om morgenen, eller senere om aftenen, at de andre, de sov øh, på badeværelset, og øh, den en ad og så skærer jeg i mig selv. Øh, og så opriglede jeg mig ind i nogle gule håndklæder, som var min egen. Jeg skulle selv sørge for at vaske dem, og så sørgede jeg for at pakkede dem sammen i vores vasketøjsskor, så man ikke kunne se det blod, der var på. Og i pauserne, hvis jeg ikke havde det godt, hvis jeg synes det havde været en dårlig time eller jeg ikke havde performet godt i gymnastik eller, et eller andet, så var det ligesom det jeg tog det til, og jeg udviklede en spidsussstøtte. Jeg jeg ville ikke rigtig spise så meget, og når jeg spiste, øh, så øh, kastede jeg op igen, øh, og, øh, og så nåede det til det punkt, hvor jeg tænkte, jeg vil ikke mere. Altså, jeg, jeg har klaret det så fucking godt, og jeg, jeg, kan, jeg kan ikke have det sådan, som jeg har haft det igen. Altså, det, jeg har været i den her kamp igennem en gang, og nu har jeg ligesom oplevet, hvordan det er at have det godt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for at jeg får det godt igen. Men, men jeg kan ikke have det dårligt igen. Så jeg øh, synes ikke, at jeg skulle leve mere. Jeg synes ikke, at, at, at, at det var noget, jeg kunne. At det var noget, der var det værd. Og jeg var faktisk ikke sådan rigtig... Det var ikke sådan, at så jeg gik og var ked af det. Jeg var bare sådan tom indeni. Jeg havde ikke rigtig nogen følelser. Øh, selvfølgelig så var jeg ked af det, men altså at se det bagspejlet. Men, men sådan som jeg havde det, der var jeg bare sådan tom. Der har jeg ikke nogen fucking mening med noget som helst. Og så en dag, øh, efter spring så, øh, så tager jeg de her piller, og lægger mig til at sove. Og jeg har ikke kedret noget. Jeg siger til min rum, mens jeg går i seng, og I skal ikke vække mig. Jeg skal ikke have dag Og, øh, det overholder de så. Og, øh, så vågner jeg så dagen efter. Og min roomie hun siger til mig. Sofie vi skal til morgenmad om 5 minutter. Jeg er mega forvirret. Og jeg tænker. Fuck. Men kan jeg ikke engang finde ud af det. Det er bare endnu et nederlag. Øhm, så jeg står op. Og så kan jeg godt mærke. At jeg er det skulle ikke særlig godt. Og så får jeg sådan. halvt i blinde famlet mig ud på, på badeværelset. Øhm, og øh, får kastet op, fordi jeg har kvalme, og øh, så skal jeg lige sådan samle mig, og ja, det hele det kører bare rundt, altså jeg, jeg aner ikke hvad jeg laver, og det ringer for ørene, og så, så skal jeg læne mig op i væggen, og det er så ikke væggen jeg læner mig op, der er ikke noget der er, hvor jeg læner mig, så jeg rammer hovedet direkte ned i gulvet, og så siger jeg til min, øh, til min huslærer, jeg har det sgu ikke særlig godt i dag, men jeg kan godt komme op på sygeværelset, så det kom jeg så. Så lå jeg dernede øh, hele dagen og var pishamrende syg. Så sagde jeg ikke noget til nogen. Folk troede bare, at jeg var syg. Fuck hvor er jeg syg. Jeg havde da satte noget med øh, Og så blev det weekend, og jeg skulle hjem på weekend igen. Og, øh, og det var en fint. Jeg var udenfor, øh, slappet af, var med hestene, øh, så nogle af de venner, jeg havde hjemme i min by. Og så skulle jeg ned på efterskole igen. Og der kunne jeg godt mærke, at det skulle jeg bare ikke. Jeg kunne bare ikke komme på efterskole igen. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke dernede. Men vi kørte derned. Øh, jeg bider det i mig. Og så øh, halvvejs der noget så, så bryder jeg bare sammen. Og sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke tage ned. Og øh, min, min plejemor, hun, hun forstår selvfølgelig ikke, hvad der sker, fordi alt, hvad jeg har gjort, er at give udtryk for, at jeg er mega glad for det, og jeg har det fucking godt der og øh, jeg siger bare, at jeg har det skidt. Og når øh, altså, du syg, nej, jeg kan bare ikke være der noget. Og sådan, du ved, jeg, jeg kan ikke rigtig sige, hvad, øh, hvad der egentlig er galt. Men, men på en eller anden måde, så finder hun ud af, når frem til, at jeg altså har taget de her piller, og at jeg virkelig ikke har det godt. Øh, så hun øh, vender om så holder hun ind på en resteplads, hvor hun går ud af bilen. Og så ringer hun til min sagsbehandler, og hun ringer til hospitalet. Og så øh, bliver jeg kørt på hospitalet, og får taget en hel masse blodprøver. Det er jo så 5-6 dage siden, at jeg har taget de her piller. Øh, men, øh, altså, så de kan jo ikke rigtig gøre noget, udover at de skal tjekke om min... Øh, organer, de er ved at stå af, eller, eller et eller andet. Det var det så ikke. Øhm, så, så, så heldigvis for det. Øh, og så sover jeg så på hospitalet der, og for, for skrevet en, en, en lille til min, en besked til min plejemor, om at det må hun undskylde, og det er ikke hendes fejl, og jeg vil ikke gøre hende ked af det, og øh, jeg er også ked af, at, at jeg skal være sådan til besvær, og der skriver hun så, at øh, hun bliver selvfølgelig rigtig ked af det, øh, fordi jeg er jo hendes pige. Øh, hun har altså sagt, at jeg er den pige, hun ikke selv fik, fordi hun har to drenge. Øh, og, øh, men siger, at vi skal nok finde ud af det sammen. Øh, og så dagen efter så bliver jeg så hentet, og vi kører på noget, der hedder øh, Center for Selvmordsforbyggelse som er sådan en afdeling i psykiatrien, hvor jeg får en, en behandler. Øhm, og jeg er ikke indlagt der. Jeg har bare ugentlige møder der. Øhm, men jeg skal så fortsætte med at gå på efterskolen. Og det protesterer jeg rigtig meget imod, for det har jeg virkelig ikke lyst til. Jeg er lige hjemme en eller to uger efter det, men, men jeg skal tilbage på efterskolen. Og, øhm, og på det her tidspunkt, der havde jeg bare brug for ro. Altså, mit nervesystem havde brug for ro. Men min plejemor og, og kommunen, de var... Altså, de insisterede på, at jeg skulle blive på efterskolen. Og et eller andet sted kan man godt forstå det. Fordi, hvis ikke jeg var blevet, så havde det været endnu et nederlag. Og det var vigtigt i deres øjne at jeg ikke fik det her nederlag. Så man kan sige, der var plus og minuser ved begge dele. Men jeg... Øh, Går på efterskolen, afslutter efterskolen, har faktisk nogle rigtig fine karakterer, øh, og øh, går til ugenligt, så tager jeg tog frem og tilbage fra Sønderjylland til Esbjerg, øh, for at se den her behandler i, i det her øh, center for forbyggelse af selvmord. Øh, ja. Men se tilbage i der tror jeg, vi alle sammen er enige om, at på det tidspunkt, der skulle jeg nok bare have, øhm, have fået lov til at, at ikke at gå på efterskole mere. Alle er altså enige om, at efterskole ikke er det rigtige for Sofie. Men selvom hun tager væk derfra, er hun stadig mærket af tiden på efterskolen. Men derefter tager hendes liv en uventet drejning kunne jeg starte på gymnasiet efterfølgende. Og, og mit nervesystem, det har bare ikke, altså, jeg snakker om mit nervesystem, men, men hele mig, jeg var bare ikke øh, helet endnu, fra, fra mit efterskoleophold. Så jeg øh, kastede op midt i undervisningen, øh, ind i klassen, øh, hele tiden, og, øh, og ja, var, var nødt til at droppe ud, øh, til allersidst. Øh, så prøvede jeg noget øh, Online-undervisning, og, og det kunne jeg heller ikke. Øhm, mest fordi, at jeg slet ikke kunne finde ud af det, øh, det der tekniske øh, hejs, fordi ja, det er ikke særlig godt til. Og så, øh, så gik jeg faktisk bare arbejdet. Så det var jo to yderligere nederlag, fordi så var jeg nødt til at droppe ud af gymnasiet, og jeg var nødt til at droppe ud af online-studier. Øh, og så startede jeg på HF. Det var jeg også nødt til at stå ud af. Så jeg var nødt til at stå ud af sådan tre skoleflø. Øhm, ja. Øhm, så arbejdede jeg. siden en hel masse, fordi jeg arbejdede på et diskotek. Og ja, havde nogle venner, der havde en... Altså, der havde mulighed for, at vi også skulle holde fest på alle mulige andre tidspunkter i ugen og i døgnet. Øhm, så så det, blev, det blev ret vildt. Øhm, ja. Det, der så er, er et, et vendepunkt, det er, at jeg, jeg har på det her tidspunkt en en, for en kæreste, som jeg bliver gravid med ved et øhm, og I starten er det egentlig ikke meningen, at, at, at der skal gør noget af det, men, øh, men vi får snakket om det, og, og jeg har jo allerede et eller andet bond til det her lille foster, og, øh, og vi beslutter os for, at vi skal være forældre, og øh, da jeg blev mor, det var der, hvor hele mit liv, eller min tilværelse gav mening for mig, altså det var der, hvor jeg nåede et punkt og det gav mening for mig at fortsætte med at leve. med at, at være i det her. Og at blive bedre og lære at dire lære øh, ligesom med, med, med det, jeg nu engang kom med. Øh, så det, han var virkelig en, en kæmpe omvæltning for mig. Og han, han, var, han er min lille engel. Altså det er ham, der har, har reddet, reddet mig ud af alt det her. En ikke planlagt graviditet ændrer altså alt for Sofie. Og ifølge hende selv er det her, hun for alvor finder ro og mening i tilværelsen. Når hun ser tilbage på sin ungdom og anbringelse nu, så er der især én ting, hun gerne vil give videre til andre, som er en del af Standmark. Det råd, som jeg gerne vil give, det gælder både de personer omkring vedkommende og for vedkommende selv, det er det her med... Lad være med at øh, gøre dig selv til et problem. Lad være med at have ondt af dig selv. Jeg ved godt, at alle de ting, du har oplevet, er fucking forfærdelige og urimelige. Men man kommer ikke nogen vej ved at sidde og have af sig selv. Og øh, ja, holde fast i den vrede og den sorg og ulykkelighed, man har. Man er nødt til at finde noget, der ligesom gør en glæde og skaber en værdi for en. Og så dyrker det af helveds til. Fordi så kan du træne din hjerne til at få det fucking godt. Øhm, for nogen kan det godt dyrke lidt hårdt. Øhm, I mange højne er jeg en lille smule hård, fordi jeg snakker meget om det her med, at folk ikke bare skal sidde og have af sig selv. Det er selvfølgelig ikke hårdt ment, fordi jeg om nogen ved godt, at, at det man har oplevet, det er, ikke, altså, det er ikke noget, der er nogen, der vil ønske for, for, for nogen. Men, men, faktum er bare, at sket er sket, og nu, nu handler det om ligesom at, at komme videre derfra, og så må man øh, så må man bare show the world at man fucking godt kan. Og det det er den fedeste følelse, når man har rejst sig og øh, og bare mod, modbevist alle forventninger. Det er den fedeste følelse at kunne stå på kikselsalje og andre ting. Kæft, Her slipper vi Sofie for nu. Men hvis du har lyst til at læse Sofies historie, kan du finde den i bogen De Anbragte sammen med 20 andre fortællinger fra anbragte eller tidligere anbragte børn og unge. Bogen er helt gratis, og du kan finde den på deanbragte.dk Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet er tilrettelagt og redigeret af Gunvor Tarp Alex Cortez har lavet lyddesignet, og Ungdomsbyrået har produceret afsnittet. Mit navn er Alberte Bennelsen.